Розділ 39. Колись Юлін та Віл одружилися, а Керін виїхала до Чарстена в монастир, Ешлі, Мелані й Бо перебралися до Атланти, взявши з собою Ділсі, закуховарку і няньку. Прісі і порк лишилися тим часом у Тарі, маючи приєднатися до Ділсі пізніше, коли ВІЛ знайде собі інших негрів для роботи в полі. Загляни будиночок, що його Ешлі, винайня для своєї родини, стояв на плющевій вулиці і за двір'ям своїм прилягав до будинку тітонький туп. Обидві садиби розмежовував лише чухматий живоплід з вовчих ягід. Мелані саме тому і вибрала цей будиночок. Першого ж ранку в Атланті вона зі сміхом і плачем кинула собі мати Скарлет і тітоньку туп, примовляючи, що надто довго пробула в від своїх близьких і тепер хоче оселитись до них якнайближче. Будиночок первісно був двоповерховий. Але горішній поверх під час облоги розтрощілося нарядами, а в господаря, коли він повернувся по війні, забракло гроші на відбудову. Він задовольнився тим, що покрив перший поверх пласкою покрівлею, від чого вся споруда стала якоюсь приземкуватою і непропорційною, неначе іграшкова хатка, що їй складає дитина з коробок від зуття. Будиночок стояв на високому підморівку з чималим погребом унизу і до входу вели широкі півкружні сходи, що надавало йому трохи кумедного вигляду. Але два розлоги старі дуби, які приємно затінювали оселю, і вся в білому цвіті магнолія з припорошеним листям біля ганку якоюсь мірою знімали відчуття плоскуватості і призимкуватості. Перед домом був широкий зелений моріжок, порослий густою конюшиною і обмережений розлогами кущами вовчих ягід та пахучої жимовості. Серед трави денеде видніли молоді пагони троянд на потолочених старих кущах. А рожево, білі, мирти, квітли так рясно, наче війна й не пройшлась по них потоптом, а коні-янки не об'їдали їхніх галузок. Скарлетт вважала, що бридкішої споруди годі було й відшукати, але Мелані ця оселя здавалася не менш привабливою навіть за припишні 12 дубів, адже це була їхня домівка, і вона, Ешлі і Бо, Нарешті опинилися під своїм власним дахом. Невдовзі до брата приїхала Індія, яка перед тим з 1864 року жила у Мейконі разом з Душкою і в невеличкому будинку стала таки тіснувато. Проте Ешлі і Мелані раду прийняли Індію. Часи змінилися – з грішми було сутужно, однак ніщо не могло вплинути на південський звичай давати притулок родичкам, які не мали даху над головою чи не завели своєї сім'ї. Дужка одружилася, за словами Індії, з представником нижчого соціального прошарку, якимсь грубуватим уродженцем заходу, що з Місісіпі перебрався до Мейкона. У нього було роде обличчя, гучний голос і вільні манери. Індія не схвалювала сестриного вибору. А відтак і не дуже приємно почувала себе в домі швагра. Вона з радістю довідалася, що в Ешлі з'явилась власна домівка. Це дало їй змогу покинути чужорідне для неї середовище і більше не бачити, яка бездумно щаслива її сестра зі своїм неотесою-чоловіком. Решта родичів була тієї думки, що сміхотлива і простакувата душка куди краще влаштувалася, ніж хтось би сподівався. Їм було в дивовижу, як вона взагалі знайшла собі чоловіка. Він був людиною порядною і досить заможною, але для Індії, народженої у Джорджії і виховуваної в ірджинських традиціях, будь-хто не зі Східного узбережжя здавався мужлаєм варваром. Мабуть, і чоловік душки радо розпрощався з Індією, бо жити з нею в одному домі було невеликою втіхою. Вона тепер цілком увійшла в роль старої діви. Їй було 25 років, та вона і виглядала на цей вік, тож могла вже не дбати про свою привабливість. Її бліді майже без очі дивились на світ прямо і безкомпромісно, а тонкі губи завжди були зневажливо стулені. Трималась Індія з гідністю і гордістю, що, як не дивно, личило їй більше, ніж награна дівоча лагідність тих днів, коли вона жила в 12 дубах. Усі дивились на неї мало не як на вдову. Кожен знав, що Стюарт Тартон одружився б з нею, якби не поліг під Геттісбергом. Отож, ставились до Індії шанобливо, як до жінки, що її руки хтось домагався, хоч справа і не дійшла до шлюбу. Невдовзі шість кімнат будиночка на Блющевій вулиці дуже скромно омеблювали найдешевшими сосновими і дубовими меблями з Френкової крамниці. Бо Ешлі, бувши без гроша, мусив купувати в кредит і погодився взяти лише те, Щонайменше коштувала, і без чого аж ніяк не можна було обійтись. Це ставило в ніякове становище Френка, який любив вешлі, і доводило до розпачу Скарлет. І вона, і Френк, за віддали б їм без усяких грошей найкращі, які тільки були в крамниці, меблі з червоного і рожевого дерева. Але вілкси рішуче відмовилися. Отож і вийшло, що будинок їхній стояв гнітюче напівпорожній і бридкий. І Скарлет прикро було усвідомлювати – що Ешлі живе в помешканні, де нема ні килима, ні штор на вікнах. Однак він начебто нічого цього не завважував, а Мелані взагалі почувала себе безмежно щасливою і навіть гордою, вперше після одруження оселившись у власному домі. Скарлет не знала б, куди і очі подіти від сорому і приниження, якби їй довелося приймати друзів у будинку без портьєр і килимів, без подушок на канапах і достатньої кількості стільців, чашок і ложок. А от Мелані зустрічала гостей з такою достойністю, наче на вікнах у неї висіли плюшеві штори, а канапи були оббиті грезетом. Та хоч Мелані явно тішилась, зі здоров'ям у неї було не найкраще. Народження Бо далося їй нелегко, а подальша тяжка праця у тарі ще дужче її знесилила. Вона була така худа, аж кістки випиналися з-під білої шкіри. Дивлячись іздаля, як Мелані грається на дворі з дитиною, хтось би подумав, що-то дівчинка, такий неймовірно тонкий був у неї стан, як і вся постать була зовсім пласка. Грудей вона майже не мала, а стегна були не ширші, ніж у малого бо. І ні гордощі, ні тверези глуст не підказали їй, так вважала Скарлет, що треба підшити оборочки на грудях під блузкою чи подушечки зсередини корсету, щоб не впадала так у вічі її сухоребрість. Як і тіло, обличчя в неї теж було бліде і худе через що вигнуті дугою шовковисті брови, тонкі як вусиків метелика, виглядали аж мало не чорними на безбарвній шкірі. Очі на маленькому личку були непропорційно великі, а густі тіні під ними ще й побільшували їх. Але вираз у них не змінився з часів безтурботного дівоцтва. Війна, постійні знегоди і тяжка праця виявились безсилі порушити погідну спокійність цих очей. Це були очі щасливої жінки – Жінки, навколо якої можуть вирувати бурі, а душа її все лишається нескаламучена. Як це їй вдається завжди мати такий вираз в очах? думала Скарлет, заздро дивлячись на Мелані. Скарлет знала, що в неї самої очі бувають, як у голодної кицьки. Що торець сказав був про очі Мелані, якусь таку дурницю, ніби вони схожі на свічки. Але бо й справді. Вони, немов добротворні джерельця серед безміру зла в нашому світі. А тож, мов свічки, які не гаснуть ні на якому вітрі, ці два лагідні світелка, променисті від щастя, що вона знов опинилася в рідному довкіллі серед друзів. У маленькому будинку завжди було людно. Мелані ще дитиною всі любили, і тепер місто поривалося привітати її з поверненням додому. І кожен приносив подарунок. Всяку таку оздобину, картину, срібну ложку, ляну наволочку, серветку, клоптяник і лимок, якийсь там дріб'язок, прихований від червоних солдатів, тому подвійно дорогий, хоч власник і присягався, що це зовсім не так. Приходили похилого віку чоловіки, які воювали в мексиканській кампанії разом з її батьком і приводили з собою приятелів, аби ті познайомилися з милою дочкою старого полковника Гамільтона. До неї сходилися давні материні подруги. Бо Мелані виявляла шанобливе ставлення до старших, що було літнім матроном особливо приємно в ці шалені дні, коли юнаки і дівчата, здавалося, геть забули про вихованість. Ровесниці Мелані – молоді дружини, матері і удови – любили її, бо вона перетерпіла те саме, що й вони, і не пройнялась гіркотою, і завжди співчутливо їх вислуховувала. А молодь, як то ведеться серед молодих – Проходила просто тому, що в неї можна було приємно перебути час і зустріти друзів, з якими хочеться зустрічатись. Навколо Мелані з її тактовністю і ненав'язливістю невдовзі об'єднався цілий гурт молодших і старших віком людей з найкращого атлантського товариства передвоєнних років. Людей, які мали тільки порожні гаманці і необутню родову гордість, та ще вміли видривати і в щонайбільшій скруті. Здавалося, для цих решток місцевої еліти, розпорошених і доведених війною до руїни, знекровлених смертями і приголомшених змінами, вона виявилась, не би, незнищенним ядром, круг якого можна було наново згуртуватися. Мелані, попри всю свою молодість, наділена була чеснотами, що їх так високо цінували ці уламки минулого – Гордощами, над якими і злидні невладні, мужністю, яка не визнає нарікань, веселістю, гостинністю, добротою і над усе вірністю давнім традиціям. Мелані не хотіла змінюватись, не хотіла навіть визнати потребу змінюватись у цьому сповненому змін світі. Під її дахом неначе воскресали давні дні, і люди тут знаходили розраду і відчували ще більшу зневагу до бурхливого нурту навколишнього життя і до всіх цих розкошів, які винесли на поверхню саквояжників та новобагатків республіканців. Коли вони дивилися на її молоде обличчя і бачили там непохитну відданість давнім дням, то могли бодай на часину забути про відступників у своєму власному стані, через яких їх брала людь, охоплювали страх і душевний біль. А таких було чимало. Траплялися й вихідці з порядних родин, які доведені злиднями до розпуки, перекидались на бік ворога, ставали республіканцями і приймали від переможців посади, щоб їхня рідня не жила з милостині. Траплялися і молодики з вчорашніх солдатів, налякані тим, що шлях до добробуту пролягає через довгі роки терпіння тяжких зусиль. Вони, за прикладом Рета Батлера, заходили у спілку з таквояжниками, не гребуючи нічим аби лише збити собі капітал. А найгірші посеред відступників були дочки декотрих найвідоміших в Атланті родин. Дорослішали вони вже після війни і, мавши тільки дитячі згадки про неї, не зазнали тієї гіркоти, що підтримувала на дусі представників старшого покоління. Ці дівчата не втратили ні чоловіків, ні коханих. У пам'яті їхній майже не збереглося згадок про колишнє багатство і пишноту, а офіцери Янки були ж такі вродливі і вичепирані, такі безтурботні. І влаштовували пишні бали, і роз'їжджали верхи на пригарних конях, і взагалі обожнювали молодих південок. Офіцери ставились до дівчат, мов до королев, і так стереглися на ущемити їхній вразливої гордості, що чому б кінець кінцем і не спілкуватися з ними. Янки були куди привабливіші за місцевих залицяльників. І одягнених аби як, і вічно таких похмурих та заклопотаних, що в них і часу не лишались на розваги. Отож не одна і не дві стутешніх дівчат утекли з офіцерами Янки, розбивши тим самим серця своїм близьким. Часом брат не вітався сестрою на вулиці, а батько й мати навіть не згадували імені дочки. Від жахіття усіх цих трагедій кров холола у жилах південців, які жили під гаслом, не здамося. Та досить їм було глянути на лагідне, але не поступливе лице Мелані, як жахіття це розвіювалося. Вона така бездоганна і цілісна вдачею, твердили місцеві матрони, що може правити за взірець для всіх дівчат Атланти. А оскільки вона не хизувалася своїми чеснотами, то й дівчата не сторонилися від неї. Самій же Мелані і нагадку не спадало, що вона опинилась в осередді нової громади. Їй здавалося що люди просто доброї думки про неї, тому й приходять у гості. Тому і її запрошують до своїх невеличких шватських гуртків, танцювальних клубів та музичних товариств. В Атланці завжди любили і слухати гарну музику, і музикувати, хоч в інших містах Півдня відливо казали, що, мовляв, атланцям далеко до будь-якої культури. Але ось тепер тут раптом стали значно більше цікавитись музикою. Дарма, що жилося з кожним днем. Тяжче і скрутніше. Музика давала змогу забути нахабні чорні обличчя на вулицях та сиві уніформи солдатів північанської залоги. Мелані трохи розгубилася, коли опинилася на чолі новоствореного музичного гуртка під назвою «Суботній вечір». Своє піднесення до такої ролі вона пояснювала тільки тим, що могла акомпонувати на піаніно кому завгодно навіть панночка Маклюр, які співали дуетом, зовсім не маючи музичного слуху. Насправді причина полягала в тому, що Мелані зуміла вельми дипломатично поєднати зусилля дам-арфісток, чоловічого хору, товариства молодих мандоліністок і гітаристок з суботнім вечором, завдяки чому в Атланті з'явилася справді вартісна музика. На думку багатьох людей, суботній вечір виконував циганку куди краще за професійні колективи Нью-Йорка і Нового Орлеана. А коли Мелані спромоглася залучити і дам арфісток до співпраці, місіс Мерівезер сказала місіс Сміт і місіс Вайтінг, що треба її поставити на чолі гуртка. Якщо вона змогла знайти спільну мову з арфістками, то вона вже і будь-кому дасть раду, заявила місіс Мерівезер. Сама ця леді грала на органі, а компонують хорові методистської церкви. Тож, як органістка, не дуже високої була думки про арфи і арфісток. Мелані обрали, крім того, секретарем ще асоціації передкування могил наших славних воїнів і швацького гуртка для конфедератських удів та сиріт. Цієї нової честі вона сподобилась після бурхливого спільного засідання обох товариств, яке мало не скінчилося розривом багатолітніх притерських заємин та побоїщем. Розглядалося питання, слід чи не слід виполювати бур'ян на могилах солдатів-північан поряд з могилами конфедератів. Через забур'яни, пагорки, могил'янки усі зусилля дам у передкувальниць на похованнях своїх підопічних сходили на нівець. Ту ж мить вогонь, як відлів під туго затягнутими корсажами, фахнув у гору, і члени супротивних громад наїжачились одні на одних. Швадський гурток виступав за те, щоб виривати бур'ян. Представниці асоціації категорично заперечували. Місіс Сміт так висловила погляди другої групи. «Полоти бур'ян на могилах янки? Та я залюбки повикопувала б з могил усіх янки і повикидала на міський смітник». Тільки не пронунали ці звичні слова, як членки обох об'єднань посхоплювались, і кожна заходилася виголошувати свою думку, не слухаючи нічиєї іншої. Зібрання відбувалося у вітальні місіс Мерівезер, і дідок Мерівезер, випроваджений на кухню, розповідав опісля, що галас, щинився такий, немов загриміли гармати в новій битві під Франкліном. Тільки з тією відмінністю, додав він, що на полі бою було набагато безпечніше, ніж у вітальні з дамами. А Мелані протислася в самогущу колотнечі і якось спромоглася на те, щоб її звичайно тихий голос почули, незважаючи на весь довколишній шарварок. Серце в неї мало не до горла підскочило зі страху, що вона наважується звертатись до такої розбурханої гнівом громади. Голос її тремтів, а проте вона повторила кілька разів. «Дами, прошу уваги!» Аж урешті гамір так і вщух. «Я хочу сказати...» Розумієте, я багато про це думала, що ми повинні не тільки виполоти бур'ян, а і посадити квіти на… Мені однаково, що ви подумаєте, але щоразу, кладучи квіти на могилу мого дорогого Чарлі, я кладу кілька квіток і на могилу невідомого солдата Янки поруч. Це могила, вона така занехаяна. Шарварок знявся з новою силою. Тепер кричали ще голосніше, ніж перше, причому обидві організації виступали вже заодно. На могилу Янки, охмелі, як ви могли. Та вони ж убили чарлі. Вони вас самих ледве не вбили. Та ж янки могли й Бог вбити ще в колисці. Вони ж хотіли спалити тару, а вас посити з торбами. Мелані вхопилися за спинку стільця, щоб вистояти під цією навалою осуду, з яким ще ніколи в житті не стикалася. «Ох, дами!» – благально вигукнула вона. «Будь ласка, дозвольте мені договорити. Я знаю, що не маю права висловлюватися з цього приводу. Бо ж ніхто з моїх близьких, крім Чарлі, не загинув. І я знаю, дякувати Богові, де його могила. А серед нас так багато тих, хто не знає, поховано їхніх синів і чоловіків і братів». Вона затнулася, і в кімнаті запала мертва тиша. Очі місіс Сміт перестали пащити вогнем і пригасли. Вона відбула далеку дорогу до Геттісберга після битви, щоб забрати тіло Дарсі додому. Але ніхто не змів їй сказати, де його поховано. Десь у якійсь на швидку викопаній ямі на ворожій землі і в місіс Аллен затремтіли губи. Її чоловік та брат були учасники нещасливої виправи Моргана до Огайо. І останньою звісткою про них була та, що вони обидва полягли на березі річки – коли кіннота кинулися кинулася в атаку. Де їхні могили, вона так і не знала. Син місіс Елісон помер у в'язничному таборі на півночі, і вона, така вбога, що й не сказати, не мала змоги привезти його додому. Були і інші, що прочитали у списках. Пропав безвісти і, ймовірно, загинув. Ці слова являли собою останню інформацію, яка дійшла до них про людей, незадовго перед тим відправлених на війну. І ось вони всі дивились тепер на мелані очима, які промовляли Навіщо ти знову троюдиш наші рани, цим ранам по не загоїтись, бо ж ми навіть не знаємо, де їх поховано. Голос мелані набрав насилі серед довколишньої тиші. Могили їхні десь на землі Янки, так само, як могили Янки тут, у нас. Тож хіба не страшно було б нам довідатись, що котрась північанка заявила, треба викопати їх і місіс Міт якось тихо й моторошно зойкнула. Але як приємно було б довідатись, що котрась добра північанка мусять же серед них бути добрі жінки. Хай собі хто хоче, що каже, але не можуть вони геть усі бути погані. Тож як приємно було б знати, що вони виполюють бур'ян на могилах наших воїнів, і кладуть їм квіти, хоч це і їхні вороги. Якби Чарлі лежав похований на півночі, для мене було б тіхою знати, що хтось. І мені однаково, якою видами, будете про мене думки. Голос її знову рвався. Але я виходжу з обох гуртків, і я виполюватиму бур'ян на кожній могиліянки, яку побачу, і садитиму там квіти, і хай тільки хтось спробує мене зупинити». З цим зухвалим викликом наостанку Мелані розплакалась і нетвердою ходою рушила до дверей. Опинившись через годину в безпеці у чоловічій компанії «Салуна модна дівча», дідок Марівезе повідомив Генрі Гамільтона, що після цих слів усі почали плакати і обіймати Мелані. І врешті дійшло до полюбовного замирення, а Мелані обрали секретарем обох організацій. «І вони збираються виполювати бур'ян». А долі, хай є би що, і за мене розписалися, що я радо їм допоможу, бо мені, мовляв, і так нема чого робити. Я не маю нічого проти Янки, і, як на мене, місмелі мала рацію, а не та скажена баб'яча зграя. Але ж подумати лишень, щоб я в моєму віці і з моїм ішіасом виполював бур'ян. Мелані ввійшла до Наглядацької жіночої ради сиріцького притулку і взяла участь у збиранні книжок для недавно організованої асоціації «Книгозбірні для підлітків». Навіть трагіки, що раз на місяць давали аматорські вистави, прагнули залучити її до себе. Вона була занадто сором'язлива, щоб виступати на кону при світлі газових ламп, але цілком могла шити вбрання навіть з мішковини, коли вже іншої тканини не лишилося. Саме її голос виявився вирішальним, коли у шекспірівському гуртку вирішувалось питання про те, щоб твори Барда читати впереміж з творами Дікенса та Булвер-Літтона, а не з поезіями Лорда Байрона, як то пропонував один, на думку Мелані, вельми розбещений молодик, член гуртка. Під кінець літа в її маленькому, ледь освітленому домі, чи не що вечора збиралося повно гостей. Стільців ніколи не вистачало, і часто дами вмощувались на сходинках ганку, а чоловіки побіля них на поручах, на скриньках, а то й просто внизу на моріжку. Скарлет не раз бува, дивлячись на гостей, що сиділи на траві і пили чай, єдиний почастунок, на який вілкси спромоглися, думала, як Мелані не соромно виставляти на люди своє обоство. Сама скарлетбо був вважала, що допоки вона не обставить дім тітоньки Туб, як до війни. І не зможу подавати гостям добрі вини та віскі з цукром, запечену шинку й холодну оленину, то й думати нічого запрошувати до себе в дім гостей, надто ж таких іменитих, які бували у Мелані. А у Мелані частенько гостював з родиною генерал Джон Гордон, великий герой Джорджії. Проїжджаючи через Атланту, ніколи не проминав нагоди завітати до Мелані і панотець Раєн, конфедератський поет-священник. Він чарував присутніх власною дотепністю і охоче, не дожидаючи припрошень, декламував свою шпагу генерала Лі або безсмертний подоланий стяг, що його слухачки не могли слухати без сліз. Бував у Мелані, навідуючись до міста, і Алекс Стівенс, колишній віце-президент конфедерації. І коли звістка про це розходилася між городян – у будинку яблуку ніде було впасти. Гості годинами сиділи, заслухані у лункій голос цього слабосилого інваліда. При кожній такій нагоді скільканадцятеро дітей дрімали на колінах у батьків, хоч давно б уже мали спати у себе в ліжку. Батькам хотілося, щоб їхнє дитя через багато років могло похвалитись, що його цілував сам великий віце-президент, або що йому потис руку один з провідників їхньої благородної справи. Якщо до міста приїжджав котрийсь визначний діяч, він неодмінно знаходив дорогу до дому вілксів, а часто залишався там і на ніч. Невеликий будиночок з паским дахом раз у раз бував переповнений, і Індії доводилося спати на сіннику в крихітному покоїку, що правив за дитячу кімнатку Бо. А ділсі бігти через задній двір, позичити в куховарки тітоньки Туб яєць на сніданок. Але Мелані... Приймала всіх так гостинно, немов була власницею розкішного особняка. Мелані і не здогадувалися, що для всіх цих людей вона була уособленням пошарпаного в битвах рідного прапора, до якого сходяться рештки розбитого війська. Тож її здивувало і приголомшило, коли доктор Міт якось після приємно проведеного вечора у неї в домі, на якому він відзначився вправною декламацією монологу Маквета. Поцілував її руку і голосом, натренованим на прославлянні нашої священної справи, заявив: Люба моя, міс Мелані, відвідини вашого дому, для мене завжди честь і насолода, бо ви, і такі леді, як ви, це душа всіх нас, це все, що нам залишилось. Наших юнаків скосили у розквіті літ, а наших молодих жінок позбавили життєрадісного радісного сміху. Наше здоров'я підірване, наші традиції викорінено. Наші звички занехаяно. Добробут наш знищено, нас відкинуто на півсторіччя назад. А на плечі наших підлітків, яким би ще ходити до школу, та старих, яким би дрімати на осонні, ліг надсильний тягар. Але ми відродимося, бо серед нас є такі шляхетні люди, як от ви. І на таких людей ми можемо покладати надії. І допоки такі, як ви є серед нас, усіх інших нехай собі забирають янки».